Amma ba'du Saudara Nabi Mustamhari Syuhri Syarudin serta pendengar yang dirahmati Allah sekalian alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia dapat kita menyambut kuliah tafsir ni dan para pendengar yang Allah sekalian kita berada pada ayat 131 hingga berikutnya daripada surah ta hari ini sembah Allah Subhanahu wa ولا تمدن عينيك الى ما امتعنا به ازواجا منهم زهره الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى وامر اهلك بالصلاه واستبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقك نحن نرزقك والعاقبه للتقوى فذلك الله العظيم لان ان توجّه كان pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada golongan beberapa golongan dari mereka wahai Muhammad Sebagai bunga kehidupan dunia Agar kami uji mereka dengan kesenangan itu Kurnia rakmu lebih baik dan lebih kekal Dan perintahkanlah keluargamu Melaksanakan salat dan sabar dalam mengajakannya Kami tidak minta rezeki kepadamu Kamilah yang memberi rezeki kepadamu Dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi mereka Mataqwa e Ikhwasifillah, disini Allah berfirman kepada Nabi-Nya, jangan mandam bagi kenikmatan Golongan yang telah kami berikan Kepada mereka nikmat, Sampai yang ni'mat tersebut, nyebabkan mereka ni Melampaui batas ini melibatkan golongan kafir Dan di kalangan munafiqun Sebab kekayaan mereka ni Hanyalah mengupakan bunga Yang pasti akan layu Dan kenikmatan yang akan berubah Sebab Allah gunakan di sini Tentuan yang rahati dan dikasihi Sekarang berkataan zahra Zahra ni kalau kita belajar bahasa Arab Mujuk pada bunga Jadi bunga ni Kalau kita letak dalam pasu Berapa lama sangat ia boleh bertahan Gunakan air Gunakan apa sekalipun Dia ada hayat dia sendiri Pagi kita nampak Mekar Menguntum Menjelang petang, maka dia akan layu Ataupun keesokan hari, dia pasti layu Seminggu kemudian, dia pasti layu Bunga yang diperoleh, dia beri kepada tangan Seorang yang graduate daripada industri sebagai contohnya Pergekalan ke tuan-tuan? Tidak tuan-tuan Ini adalah perkataan yang Allah gunakan Zahrah Ternyata para ulama tafsir contohnya Muhammad Nuntawli Syarawi menjelaskan Perhatikan ayat yang Allah gunakan di sini Zahrah Zahrah maknanya apa tuan-tuan? Bunga Dia ada ayat dia tersendiri Yang mana tidak berkekalan dia pastikan berakhir Di sini Allah Subhanahu wa taala mengiatkan dan pengikut di kalangan para sahabat pada waktu dahulu supaya mereka menyedari kehidupan dunia ni tak pergi ke mana janganlah nak dibandingkan kekayaan itu sebagai tanda anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang ia merupakan ujian daripada Allah Subhanahu wa pemberian di dunia tidaklah bermakna al ikram dan Allah Taala tidak berikan kepada seorang itu bukanlah maknanya al-iyahana Penghinaan kepadanya Kalaulah begitu formula yang kita letakkan tuan-tuan Anugerah Allah Taala kepada seseorang itu merupakan tanda kasih sayang Allah Maknanya Allah tidak adil tuan-tuan Kerana dunia ini berbanyak kezaliman yang berlaku Orang yang zalim mendapat nikmat, Orang yang dia zalimi tak niaya di dunia Tidak, dunia bukan begitu tuan-tuan Dunia merupakan darul ibtilak Bukannya daru al -jazah. Dunia bukannya tempat bermalas-malasan dia merupakan tempat ujian. Justeru pada suatu hari, Saidina Umar khattab radhiyallahu anhu menemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bilik yang khusus ketika baginda sedang berkhulwah. Seorang diri duduk kerana baginda pada waktu itu mengilah bersumpah untuk tidak bersama dengan para isrinya. Nanti kita belajar tuan-tuan perkara ini yang surah al hazab Saidina Umar melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur beralaskan batu pasir dalam rumah hanya terdapat batang pokok daripada beberapa kelengkapan yang sangat zuhud Ust. Umar tidak dapat menahan tangisannya lalu bergenang lahir matanya melihat Rasulullah SAW so, saya bertanya kepada Ust. Umar apa yang menangis oleh Umar Umar menjawab Rasulullah Maharaja Parsi Maharaja Rom, mereka berada dalam kandang mewah sedangkan Nabi pilihan Allah di antara mahluknya berada dalam kandang seperti ini Nabi SAW pun menenangkan Ust. Umar Khattab RA dengan berkata أو بيشك أن تعالى ابن الخطاب أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا وهاي ابن الخطاب أفقا هم سرغو هل هذا الانعمار itu mereka itu merupakan golongan yang disegerakan berbagai kemewahan untuk mereka agar mereka menderita di akhirat mereka mendapat berbagai kenikmatan di dunia supaya mereka celaka di akhirat رسول الله merupakan manusia yang paling zuhud di dunia Walaupun baginda mampu mendapatkan segala kemewahan dunia yang betapa tidak tuan-tuan, baginda telah menguasai dunia dengan menguasai Mekah, Madinah sebelum itu. Kalau baginda menginginkan kehendak material dunia, tentulah baginda boleh memperolehinya. Tetapi Nabi Muhammad SAW tidak seperti itu tuan-tuan. Nabi bersifat dengan dermawan, sangat murah, pemurah beri kepada semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala baginda tidak menyimpan sedikit pun sampai disifatkan. Sungguhnya Muhammad itu telah pun menafkahkan hartanya Sebagai mana tindakan seorang yang tidak takut fakir. Tuan-tuan jangan, tuan-tuan jangan tuan, tuan ukur Seorang itu kekayaan dunianya menjadi Sebab untuk dibangga-banggakan Tuan-tuan kata Allah SWT sedang meridainya Tidak tuan, tuan Tidak Tidak sama-sama Tidak sama sekali Bila kita baca surat nama, surah semut Kisah tentang Nabi Allah SWT bila baginda dikurniakan dunia dengan segala kemewahannya, apa kata baginda? Alaihi salatu wassalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hadza min fadli Rabbi liyablunani a'asykuru am akfur? Wa man syakara fa innama yasykuru li nafsihi. Wa man kafara fa inna Rabbi ghaniyyun karim. Qala hadza min Rabbi. Nabi SAW kata ini merupakan anugerah Allah kepada kepadaku untuk menguji aku sama ada aku bersyukur atau aku kufur. Siapa yang bersyukur Sungguhnya kita adalah bersyukur untuk dirinya sendiri Siapa yang kufur Sungguhnya Allah Taala Maha kaya lagi Maha pemurah Allah tidak, Allah tidak perlu kepada Khidmat Ibadah yang kita lakukan Mengkayakan Allah Tidak tuan-tuan Kita bersyukur untuk diri kita sendiri Tapi siapa yang tidak bersyukur Sungguhnya dialah yang binasa Dialah yang hancur Maka di sini Allah SWT mengingatkan Nabi nya Alaihi Wasallam agar memahami Bahawa sebenarnya Dunia ini bukanlah Darul jazak Dia merupakan darul ibtilak Dunia ini merupakan tempat ujian berlaku Dengan sebab itu Janganlah seorang melihat harta Dia dapat harta pangkat kedudukan Semuanya urusan dunia Dia merasakan bahawa Dia telah disahangi oleh Allah SWT Dia telah diberi taufik Bukan gitulah tuan-tuan Bukan begitu Allah SWT tidak pernah Melebihkan seorang atas yang lain Kerana Dunia ini tempat untuk balasan Tidak Sesengah yang Allah SWT beri Percepatkan Tapi yang kita harapkan di akhirat tuan -tuan, Dan pemberian di dunia Hanyalah merupakan satu ujian Jangan orang kaya Merasakan bahawa Allah sayang kepadanya Justru dengan kemengahan tersuad Boleh menyebabkan dia Tidak mengeluarkan bab ibadah Takpelah Tak ada tersuad yang berjumaah pun Tak ada masalah Semua yang awal Kemudian waktu pun Tak ada masalah Nanti bila dua setiap banyak Kita terlibat dengan rasuah Pergilah umrah Pergilah haji berkali-kali tiap-tiap tahun nanti kita minta ampun kepada Allah di sana tuan-tuan ini merupakan satu penipuan tuan-tuan gurur dulu kita belajar perkataan gurur, syaitan yang menipu dalam surah Luqman yang lalu seorang harus berbangga kalau dia miskin sekalipun tapi dia punya anak yang saleh yang dapat minyakannya kepada Allah SWT nanti kita lihat dalam ayat berikut bagaimana kepentingan jalinan hubungan kekeluargaan ini penting bagi mengukuhkan ketaatan kita kepada Allah SWT Rasulullah <tus> Nabi sallallahu alaihi wasallam sering kali berdoa dengan doa yang sahih. Doa dalam kita lihat dalam Sunan Abi Dawud Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfat عين wa aslih li shani kullahu la ilaha illa anta. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfat عين wa aslih li shani kullahu la ilaha illa anta. Allahumma rahmataka arju Fala taqimni ila nafsi tarfat a'in Wa aslih li shani sya'nikullah La ilaha illa anta Ya Allah rahmat mula yang ku harapkan Janganlah kau biarkan diriku kepada mentadbir Sendirinya tanpa Bimbingan darimu Perbaikilah urusanku keseluruhannya Semuanya kata Tuhan yang berhak di semua bulan dengan kau Tentuan janganlah harta menyebabkan kita Mengukur kita pada pihak yang benar Dalam hadith yang sahih Seorang ibu sedang menyusukan anaknya Beberapa orang budak kecil yang bercakap dia sedang berususu kepada babynya Baby yang sedang menyusui, ni Lazimnya tak pernah bercakap lagi Dia melihat seorang berkuda Naik dalam keadaan hebat Lalu di hadapannya Dia berkata Ya Allah jadikanlah anak yang sedang kesusukan ni Sehebat Panglima itu Orang hebat itu dengan kenderaannya Tiba-tiba si baby yang sedang menyusu ini Melepaskan putingnya lalu berkata Tidak Ya Allah jangan jadikan aku seperti ini. Ibunya terkejut, Kejap lagi datanglah seorang yang sedang dihambat Seperti orang gila dia Dihina Dipukul Ditir, dituduh sebagai pencuri Lalu ibu ini berkata sekali lagi ya Allah janganlah dijadikan anakku seperti mangsa ini Orang miskin lemah Diperhambulkan, dipermainkan Ni ni Tiba-tiba baby yang sedang menyusui ini berkata Ya Allah jadikan aku sepertinya Lihat tuan-tuan Penalian manusia sedangnya zalim Kita menilai orang pada pakaiannya orang pada pangkatnya Pada titlenya Pada hartanya Pada kedudukannya Tidak tuan-tuan Allah tidak pernah menilai seperti itu kerana pemberian ini kadang-kadang merupakan satu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah kalau saudara kaya. Dengan kaya itu memudahkan saudara untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saudara menutup aurat. Selalu hadis saya berdoa sentiasa. Pantau mendengar umat Islam sedang gantang pin untuk muluhkan tuan. Anak-anak saudara salih dan salihah makr itu bagi satu busra, satu kegembiraan syurga yang Allah Subhanahu wa taala keuntukkan untuk saudara. Walau bagaimanapun jangan tertipu dalam masa sama seorang yang hina hidupnya miskin serba tak mencukupi janganlah dia menyangkakan Allah menghina dia tidak Allah nak dia bermujahada lebih kerana dengan kesukaran hidup itu akan menyebabkan dia mudah untuk masuki syurga Allah subhanahu wa ta'ala dia sakit sakit tanda Allah nak kafarakan dosa saudara miskin supaya setelah berusaha apa yang ada di sisi Allah jangan tamakkan apa yang ada di sisi manusia sesuatu yang tak nak menceritakan bahagian Allah subhanahu wa ta'ala ini satu benda luar biasa atau so, satu kisah yang dikemukakan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan hadis ini sahih dari Bukhari dan Muslim seorang budak Yahudi yang kerjanya berkhidmat untuk Nabi SAW Harus kita mengambil pekerja bukan Islam. Salah kebajikannya kalau hidayah Allah Subhanahu sampai kepadanya dengan sebab dia melihat, dia kagum melihat akhlak kita yang murni yang elok yang mulia seperti yang berlaku dalam peristiwa Nabi Muhammad SAW alaihi telah pun dikhidmat oleh seorang Yahudi, seorang anak Yahudi, ulama Yahudi satu hari dia sakit, Nabi datang menziarahinya. Lalu Nabi duduk di kepalanya. Nabi telah bersabda kepadanya, wahai budak, masuk Islamlah. Dipandang kepada bapak dia yang juga ada di sisi, yang masih lagi Yahudi. Mereka ni keluar kafir. Nabi menziarahinya, Nabi pujuk dia masuk Islamlah. Kamu seorang yang baik, kamu sering berada di masjid membantu aku, membayarkan urusan aku. Kita tengok bapak dia, kelip-kelip, mata kau kebel mata dia. Akhirnya bapa dia berkata Atiq Abul Qasim Nak Atilah Abul Qasim Sallallahu Alaihi Wasallam Wah Yahudi ni dia tidak mengiktiraf Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kalau dikata kata Atiq Rasulullah Maka Ternatilah Permusuhannya selama ini Terhadap Islam Kerana dia telah mengatakan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dia tidak mahu berkata begitu Kerana keiguannya Dia hanya berkata Atiq Abul Qasim Kalau nak kata Atiq Muhammadan Nampak macam biadab sangat pula jadi dikata Ati Abul Qasim Ta'ala kepada Abul Qasim Kerana bagi masyarakat Arab Pada waktu tradisi menyebut Nama bersandarkan kepada anak adalah satu kemuliaan Sedara ada anak bernama Muhammad Panggilan memulihkan sedara adalah Abu Muhammad Sedara ada anak bernama Khadijah sedang dipanggil Abu Khadijah. Sedara ada anak bernama Aisyah Sedara dipanggil Abu Aisyah Satu kemuliaan Maka tradisi Arab Orang Yahudi ni nak kata Rasulullah tinggi sangat Nak kata Muhammad dan hina sangat So Ati Abul Qasim Nah, ta'ala kepada Abu Qasim Maka matilah budak ni dalam kata Islam Nabi Muhammad SAW telah pun Alhamdulillah, Alhamdulillahi ladhi anqaddahu Bi minan nar Maksudnya Allah yang telah Menamatkannya daripada api neraka Dengan sebabku Lalu dimasuk Islam Dia matilah Rasulullah SAW pun sabda Marilah kita menyembahayangkan jenazah ni Sedara, hujung umur yang pentinglah penting selera. Bukanlah kehidupan dunia ni dengan pangkat Dengan harta, dengan kedudukan dengan title yang berbahagia itu yang kita. mulia dengan kita Tidak Semuanya satu perkara dikira pada hujungnya Maka di sini kita belajar Satu prinsip yang berlaku Dan Muhammad SAW diingatkan Allah Taala Dan ingatan ini bukan sahaja kepada Nabi Malahan kepada kita Janganlah kita mengukur seseorang itu pada Kemewahan dunia sampai kita Merasakan Dia perlu dimuliakan Dihormati, diikuti kata-katanya walaupun bercanggah Dengan Allah Subhanahu Taala wala tamud annayna wala tamud ila ma ta'na bihi azwajun minhum zahrata alhayati ad janganlah engkau tujukan pandanganmu sampai terbelia melihat kenikmatan yang akan berikan kepada golongan itu seperti bunga kehidupan dunia bunga ni dia akan layu maka demikianlah dunia ni dia akan pergi banyak harta yang telah dibangga-banggakan seruni kata fahmka dan tafsir al-azhar dia tidak lagi tinggal apa-apa kemudiannya kam mulukin zala anhum mulkuhum wa ka anna zaaka al banyak harta rumah yang dibanggakan dibangga besar luas dilihat dengan penuh hormat oleh orang ramai penuh rasa kagum tuannya mati anak-anaknya berkelahi bergaduh itulah dunia tuan-tuan bukan untuk ditinggalkan terus tapi diambil pada hak yang sepatutnya mudah-mudahan Allah beri kepada kita kefahaman nanti kita akan lihat penjelasan lanjut mengikut pandangan para ulama tafsir adalah ini dan berikut Allahu a'lam wa ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam alamin mubarakallahu bikum wassalamu alaykum wa rahmatullahi